Ох, коли б довідався сваволець магнат, що його донька слуха хлопських пісень і байок, посинів би він із гніву досади і сказав би відьму схизматку прип'яти до диби, щоб аж кістки старі захрустіли. Та, на щастя, самого князя не було вдома, а метався він зі своєю бойною зграєю по далеких країнах, залітаючи і до улусів татарських. В його замок, закинений, повернений на німе гробовище, ніхто й не заглядав. Не було усе рідки родини, отож Ірославона в самотині красувала на волі серед замкової челяді й служок, яким байдужісінько було до її виховання. Двічі або тричі на тиждень заходив до князівник Сьонц з місцевого костюлу і навчав її правд католицької віри. Але його навчання, рівняючи до нянчаних розповідок та байок, здавалися мертвими і нудними. В замку лишилося ще кілька молодих джур. Які були старші, тих вельможний пан взяв з собою, а які молодші, тих лишив дома. От між тими джурами був один з далекої України, родич якийсь нянці, захоплений панами з козачої значної сім'ї. При чужих вони страха ради таїлись і не признавались одно одному, а на самоті горнулось хлоп'я до своєї бабусі, мов до рідної неньки, і старенька любила його кревне. Найкращі ласі шматочки для сирітки ховала, кучері йому шовкові чесала, голубила потай, і на його видочок блідий нишком ронила сльозу. Чи чуже молоде горе викликало її, чи свої старі рани — все було тайною. Але молодий Ясь у ті хвилини притулявся, припадав до колін своєї бабусі і цілував безупину її зморщену руку. Так от, о той самий Ясь, як поїхали пишні магнати, почав безпечніше вчащати до любої бабусі і не губив жодного слова з її чудових казок, жодного звуку з її журливих пісень, з її ворочисто притужених дум. Князівна теж привикла поруч себе раз у раз бачити чорноокого блідого хлопчика Яся з хвилястими кучерями темно-каштанового шовку, з насупленими тонкими бровами. Або він старший за неї років не більш, як на п'ять. Привикла вона його вбачати і слухати його ривчасту мову, привикла дивуватись, як в його очах темних, мов без зоря на ніч, займався огник блескучий, як малі та безсиліші рюченята стискались йому в кулаки. Коли стояло на замчищі літо, і гронами червоніли вишні, а калина, притулившись соромливо до високого ясеня, аж шаріла, а ластівки шаряли в яснім повітрі над баштами та шпилями, жартуючи з подихом ласкавого вечора. Тоді панночка бігала по широкому, брукованому плитками дворищу, і любила зазирати через мур у глибоке бездонне провалля, де на споді я скрилась блискучою биндою річка. А за тим урвищем, на тім боці, знову здіймалась стрімчаком скеля. Поза скелею вже геть-геть розляглося поле, окутане надокола сизим димчастим лісом. Їй так манулося тоді вирватися поза сей гидливий мур, перескочити через розв'явлене чорне провалля й побігти, покотити по полю далеко-далеко, або полинути пташкою, щоб весь світ був під ногами. Ох, як там широко, та вільно, та весело! «Ой, Ясю, знаєш що?» — притулиться було вона до його плеча, позираючи вдалину. «Давай утечемо відсіль, ген-ген, аж ліс. А як піймають, що буде?» Накричать, та уже, Мене ніхто не посміє вдарити. Тебе, князівну, ні, а мене повісять. Я не дозволю, ніжкою тупне Ядвіга. Чи ж послухають, зневіря Ясь. Та нас і не дожинуть, сперечає Ядвіга. Я бігаю прудко. Та ж ти, панянко, на женята свої обкаміння поб'єш і не встигнеш за мною, усміхається Ясь. А ти мене, Ясю, на руках понесеш, коли я втомлюся». На руках то воно можна, тільки далеко так не втечеш. Чому? Ти мене раз понесеш, а я тебе вдруге. Ну, куди тобі, панно, засміється Ясь. Я двіга, ображено надме свої губки, а сині очі її аж пойме сльоза. Ти з мене ясь і сміється. Бог з тобою, а мені тут скучно та нудно. Не люблю я, не хочу неволі. — Не сміюся я, моя зіронько, з тебе, а тільки куди ж тобі підняти мене? Ти от краще подумай, як би нам роздобути харчів на дорогу? Ага, — Ага-ага, — утішилось зараз дівчатко, — ховатимемо щодня від сніданку та від обіду.